un espai de salut. cuidem de vosaltres amb teràpies i medicinees naturals, sense efectes secundaris. Dr Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93212154 i a Girona Enmig la Natur, Assolius, Santa Cristina d’Aro. A la porta de Càrites truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 69 i al web www.caritasbcn.org. Tu...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 Tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem un nou divendres des de la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fins a les 9 del vespre compartirem amb tots vosaltres una altra edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Volem recordar buscar que l'11 dedica el cupó del proper dilluns 17 de juny a la casella per a finalitats socials de la declaració de la renda. La iniciativa pretén augmentar el nombre de persones que marqui la casella del ceruset de la seva declaració. Així les entitats dedicades a la labor social, sabeu, podran fer molt més per les persones vulnerables de la nostra societat. Marquem casilla-església, casella, finalitats socials. No, no, no. Ja passa a l'espai Història i Discapacitat, una secció amb la qual habitualment obrim el programa. Avui la Carmina Coromines ens presenta una metgessa de guarderies de la qual destaquem la seva feina amb nens amb paràlisi cerebral. Bona tarda. Júlia Coromines va ser metgessa de guarderies de la Generalitat de Catalunya fins al seu exili a París i Argentina, on va treballar com a directora mèdica en colònies de vacances. A la tornada va aconseguir una beca per formar-se en psiquiatria infantil a Londres. És aquí on va descobrir el psicoanàlisi en la seva vessant pràctica, que, com ella deia, li havia canviat la vida. El seu treball a la clínica de Travistoc, amb nens amb paràlisi cerebral, va culminar amb la seva participació en la fundació del centre pilot de paràlisi cerebral Arcàngel Sant Gabriel de Barcelona, pioner a tota la península. Fou cofundadora i va presidir la Societat Espanyola de Psicoanàlisi del 1971 al 77. Va fundar l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona i va cofundar el Centre de Psicoteràpia Psicoanalítica. Impulsora de la investigació científica i la divulgació del psicoanàlisi, va crear i va dirigir la revista catalana de psicoanàlisi. Destaquen els seus estudis sobre el desenvolupament psicològic en la primera infància i les seves aportacions en els camps de la psicopatologia arcaica i el desenvolupament precoç, raó per la qual el 1997 va rebre la creu de Sant Jordi. Moltes gràcies, eh, Carmina, ens posem en marxa ara amb convidats i arguments de la tarda. És like eh, divendres, 14 de juny avui ens visiten a Catalunya sense barrera Enrique Rovira Veleta, arquitecte i director del Postgrau en Accessibilitat i disseny per a Tots. Eh, una posta de la Universitat Internacional de Catalunya. Oh, yeah. well, well... Més eh, temes, productes que podem trobar en una ortopèdia. Tema que desenvoluparà tot seguit. A continuació del Rovira Veleta, Ricardo Roca, és cap de l'àrea de productes de suport i ortopèdia de Via Libre. Oh, yeah, dreams, oh, oh. I per últim, tertúlia de salut mental. Eh, avui mireu quin tema han escollit els nostres companys i companyes. Experiències de persones amb malaltia mental que fan o no voluntariat, eh? Com els hi ha sortit la cosa? Se'n refien les entitats institucions d'una persona amb esquizofrènia, per exemple, a l'hora de posar en les seves mans tasques de voluntariat, com ara, per exemple, també acompanyar una persona gran al metge, o fer suport escolar a nens i nenes, o anar a visitar altres malalts a l'hospital. Què en penseu? Aquí tenim una persona amb esquizofrènia que, a més a més, és voluntària i que és l'ànima d'aquesta tertúlia el Fèlix Rossell. Què tal, Fèlix, com estàs? Ai, quines coses més boniques dius, Anna. Home, és que t'he de posar de bon humor d'entrada, eh? Molt bé, Perquè... molt bé, molt bé. ja m'has posat de bon humor. Moltes gràcies. A veure, això com, com està sortint, Fèlix? Eh, si bé, us nosaltres, identifiqueu. Nosaltres volíem plantejar el cas de ser persones que són pensionistes o que, estem, o que som a l'atur, que, no, que no treballem i que necessitem sentir-nos útils. I en aquest sentit hem volgut plantejar aquest tema de voluntariat que també té al, seu, al teu costat fosc, que és quan vas a una, una associació que dius que tens un problema mental i no t'accepten. Quin varapal per l'autoestima de la persona? M'ho van dir a Creu Roja farà 18 anys o una cosa així. Què recordes d'aquell moment? Em van deixar molt, molt, molt fet pols perquè semblava que jo si no podia treballar, no podia fer voluntariat, pues, et seus en un racó i no, i no fas res, no? Uh -huh. després va ser amics de la gent gran i aquesta gent em va acceptar i he tingut molt bones experiències. Quants anys voluntari d'amics de la gent gran? 16. 16 anys, sí. imagina. Uh -huh. I tens amics i amigues amb molts anys que t'expliquen la seva vida, tu amb ells i sempre esteu parlant, escolta'm. Home, tinc amics, però no creguis, perquè ja sóc un dels voluntaris més antics de la casa. Sí. I i vulguis que no, la gent es va renovant i la gent va canviant, ja. però encara em queden amics del començament. Uh -huh. Bé, doncs, doncs, no sé si l'estigma aquí també us fa malades passades, en el terreny del voluntariat. Sí, mm. clar, clar. Les associacions no s'acaben de refiar. Uh -huh. A Càritas no m'han acceptat de cap manera. Ai, Fèlix, sort que amics de la gent gran sí, eh? Què li farem? Què cada... eh? Vinga, doncs, benvingut al programa tu i els teus companys. Gràcies. Vinga, Tertúlia de Salut Mental, cada segon divendres de mes, a Catalunya sense barreres. Sí que ens posem en marxa, tenim Toni Huguet al control de so, Montse López a les relacions públiques, que ha tornat del Bacete, eh, diu que han anat tot molt bé que no hi ha novetats, per tant, eh, fem una petita pausa i ens posem eh, a fer el programa al costat també del nostre company de vol, un brot psicòtic que eh, l'ha portat aquí, al programa. Nosaltres aprenem d'ell com es pot mantenir una amable polsa amb la vida en moments difícils. Like Japan Wherever you go Wherever you land Catalunya sense barreres Passa una estona en bona companyia Amb van Hernández I'll do what I can Impossible chimney Unlike with Japan al costat del Nacho, com cada divendres li preguntem què tal, com ha anat la setmana Molt bé, sí? la setmana molt bé sí, sí. Com et puntues avui, a veure Avui amb un set justet ah. Justet No he passat molt bona nit avui Vaja I els que estem passant per pel que jo passo doncs quan no dorms bé i això és un, un hàndicap Mhm uh -huh. Quan preguntem al Nacho puntuat, eh, volem dir puntuar el teu procés de recuperació. Com va del 0 al 10? Per tu, Nacho, com seria estar al 0 en un procés de recuperació després d'un brot psicòtic? Home, el 0 seria estar doncs, tenint símptomes, el que se'n diu, positius, que serien al·lucinacions, deliris, i anant cap enrere, no? Això seria el 0. I, a part, doncs, tindre un, una qualitat de vida molt, molt, molt dura, no? O sigui, no es pugui sortir de casa, estar medi molt fortament medicat, bueno, això seria un zero. I un 10? Un 10, doncs, estar doncs, sense que, sense prendre medicació, eh, amb contínuament fent activitats que et satisfaguin i tenir una qualitat de vida doncs, molt forta. No? Home, no, no estàs tan malament. Si estàs al set... Com és estar en el siete? Ah, sempre em fas aquesta pregunta. Però... No, Tengo que ver si te va Com bien estar? venir a la ràdio doncs, no. Doncs fent eh, activitats que, et, que em satisfacen, que ens satisfet em satisfacen... Que, satisfà... ah, ja no, no bueno, que, que em senten bé uh -huh. i... I, doncs, eh, doncs tenint reducció de medicació, eh, un entorn social doncs, adequat, una sèrie de coses, doncs, dins del positiu, el correcte. Però ja estàs molt alt, no? Sí, em em ser, sí, sí. No, em em ser, no que necessites, car. dormir com un tronc per les nits? Sí, sí, avui has necessitat dormir molt bé, eh, perquè... No, no estaries... No angoixat perquè havies de venir a la ràdio? No, això no m'angoixa, ah, això no m'angoixa Ah, val, val, val, no, no, molt bé, molt no, bé, bé. No, no. Vinga, doncs escolta, benvingut Anem sí. a fer la primera entrevista que és un arquitecte molt potent, eh? I mm -hmm. polèmic Ah, molt bé Ja t'apanyaràs ah, Jo ja t'aniré ja. donant entrada <ríe> Molt bé i, I a veure com te'n surts d'aquí, eh? <ríe> molt bé, molt Vinga, comencem el programa Per una idea de qui parlen, www.roviraguiobeleta.com, roviraguiobeleta.com. I les arquitectes, diu Enrique Rovira Veleta, porta tota la seva vida al terreny de l'arquitectura i l'accessibilitat, no? Senyor Rovira Veleta. Bona tarda. Bona tarda. 31 anys. Sí, tota la seva... Home, encara es conserva bé. Tinc 55, fa d'ells. Carai. Però vostè veu o a mitges, a més, a més la Montse López ja. m'ho explica tot per ah. ordres i diu, no, el Rovira Veleta que ha venit guapo i no sé quants anys té i tal, hacemos apuestas bueno, ja ho ha dit vostè, 55 31 d'arquitecte, batallant amb l'accessibilitat en uns anys on <coughs> aquest concepte no sé què sonava fa 31 anys ah, Semblava que quan parlaves d'accessibilitat et diuen si era més barato Ja que, I... que sí, que sí, que ho és però no ho feien, no pensaven en temes de discapacitat, pensaven solament en el tema econòmic i avui en dia parlar d'accessibilitat quan l'arquitectura està enfonsada? No, enfonsada no. L'accessibilitat és el gran negoci d'aquest segle XXI. Ah, t'ha agradat, eh? Ai, sí. Miri, jo bueno, pensava com, no tindrà projectes, no diu... li encarregaran que res sigui accessible no, si no es construís res en aquest país. Em presenta com a polèmic? Jo intento ser no polèmic. Eh? Jo intento ajudar a tots perquè es faci una arquitectura per tothom però que no es noti que no més diners. <coughs> és a dir... Eh, tot, tothom que s'està escoltant segurament els papás o els avis ja molt grans i per tant s'adonen que tenen problemes a casa seva i per tant eh, ara, per ara l'arquitectura, el tema de la rehabilitació i el tema de fer rehabilitació i a més a més accessible està clar que és un camp inacabable de feina, no solament amb edificis existents a la ciutat, sinó als pobles, al turisme, tot. O sigui, hi ha molta feina, el problema és que la gent no té molts diners. Però quan ho necessiten, sí que, evidentment, eh, ho fan. El futur de l'arquitectura en aquest país és la rehabilitació. El futur de l'arquitectura en, en aquest país és innovar. Innovar i fer coses que a veure, estem fent un canvi de societat o sigui um, l'altre dia dia una cosa que estava molt bé els nanos d'avui en dia nosaltres que som també professors tenim que canviar perquè uh, nosaltres estem acostumats a fer 1, 2, 3 i després ve el 4, el 5 i el 6 avui en dia en les noves tecnologies és 1, 2, 3 83, 225, 80.000 vale, perquè són noves tecnologies i ells ho veuen així per tant el món de l'arquitectura ha de canviar clarament perquè jo dic una frase que uh, que aquest segle XXI és en l'arquitectura de la gent gran eh? aleshores eh, tothom vol arribar a gran a molt gran, a viejo no eh? a molt gran. i aleshores és l'arquitectura de la gent gran, abans al segle XX i els altres no era l'arquitectura de la gent gran perquè no hi eren mm -hmm. com ha dit ell eh, tenia molts amics i ara té uns altres amics es traspassen, diguéssim. No? Sí, sí. Molt bé. Vostè, eh, això de la formació també ho porta a cor en dins, eh, i aquí està la tercera edició d'aquest post postgrau en accessibilitat i disseny per a tots de la Universitat Internacional de Catalunya. Sí, es diu així, Universitat Internacional de Catalunya en català. Aquí està. Eh, és un nom perfecte, Universitat Internacional de Catalunya. No un lloc millor per posar el postgrau en accessibilitat i deixem per tots, oi que no? Home, a veure, uh, jo sóc professor de la Universitat Internacional de la Catalunya, també UIC, es diu UIC, UIC sí. eh? uh, des de l'any 2005. O aleshores, aquesta universitat i aquesta escola d'arquitectura que es diu ESARC, E-S-A-R-Q, ESARC, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, formem arquitectes i vaig tindre sobre l'any 2005 que em van oferir la possibilitat de fer una assignatura de lliure elecció. Estem parlant de l'any 2005. Aquesta assignatura va agradar molt perquè tots els estudiants aquests temes de l'accessibilitat, lamentablement, no, no tenien massa idea. Eh, lamentablement, continuen igual, eh? perquè no hi ha formació d'aquests temes abans d'entrar a la universitat. A les escoles s'explica poca cosa d'això. I aleshores, després d'aquesta assignatura de lliure elecció, va passar a ser una optativa i de l'optativa va ser una troncal. Som l'única Escola d'Arquitectura d'Espanya, no sé si d'Europa i no sé si del món, que té una assignatura obligatòria d'accessibilitat que, a més a més, la dono jo. Vale? I que és troncal, per lo tant, si no la proves, no ets arquitecte. A part d'això, revisem tots els projectes finals de carrera, i després, des de l'any 2009, eh, amb el pla de Bolònia, es va canviar, es va fer aquesta troncal i vam proposar aquest postgrau d'accessibilitat i disseny per tothom, que té una particularitat que el fa únic també, que és un, jo diré en castellà, és un postgrau d'accessibilitat i disseny per a tots online virtual presencial. Què vol dir això? dit, Nacho, del personatge? Eh? Sí. No, a veure, estem en el món de les noves tecnologies, aleshores jo tinc alumnes per tot el món, o sigui... Vostè ara, en aquest moment, a la ràdio, Catalunya sense barreres, m'imagino que està arribant a tota Catalunya. No, a I tot el món. Estem el sortint món. per internet. Perfecte. Home, senyor Rovira Bonita, jo le sigo, eh? Que o sí, ser. que sí. Ah. Disculpi. En Colòmbia, igual, estan aprendido catalán. Està clar. Lo que passa és que jo, les classes... Eh, clar, com, com, com sí tinc alumnes a Colòmbia, en directe, en vivo i en directo, perquè, clar, eh, el ser on postgrau online virtual presencial... Els alumnes, els de Colòmbia pel de matí i els espanyols per la tarda, tots alhora estan escoltant el professor, comentant al professor i corregint els planos que són planos, eh? no mapes, eh? planos, planos dels diversos exercicis que li posem perquè ells cadascú es faci un referent. Amb la qual aquest postgrau en accessibilitat per tothom en aquest moment crec que és l'únic al món que és un postgrau en accessibilitat i que és online virtual. És a dir, que tinc alumnes per tot el món i tinc esponsors. És que és increïble. O sigui, tu m'has dit que estàvem en crisi, jo tinc esponsors. O sigui, sí, sí. tinc... Tercera edició. Del, del... Tercera edició del Grau, eh? i tinc sponsors sí. I, i, tinc... I comença a estar ple. I no és barat perquè és la Universitat Internacional de Catalunya. ¿vale? Això, això vol, vol dir que de... la, que l'accessibilitat la s'ha globalitzat? s'ha globalitzat. Eh, Explica-me una paraula més d'estar per casa. Sí, és a, és a dir, aquí a Europa hi ha una consciència, una consciència social sobre l'accessibilitat, no? I dels governs, i dels partits polítics, i, de, i del sector empresarial. <coughs> en principi. En principi. Però aquesta consciència és comuna a Àsia, a, a Sud-amèrica... Sí, a veure, um, sens dubte, jo que el postgrau el faig en castellà, Uh, tinc, uh, insisteixo que aquesta és la tercera edició és per, he tingut quasi tots els països de latinoamèrica per fi ja tinc els brasilens per fi, eh, m'ha costat molt eh? perquè també ho fem en portuguès també, eh? s'assembla i s'entenen però sí, sí, jo he tingut alumnes d'Argentina, de Xile d'Equador, de Colòmbia, de Mèxic, de Perú de... estan molt interessats per què? Perquè són països que comencen a tenir gent gran Espanya en aquest moment és el país del món més vell. Serà el país del món més vell. Perquè tenim la gran sort de viure a Espanya amb un clima estupendo i la gent viurà els 100 anys. I, per lo tant, els seus fills arribaran a més de 100 anys. I no pot ser que l'arquitectura continuï sent una arquitectura per a gent jove que salta, balla, veu i camina. Però s'ha de fer d'una manera que no es noti però que hi sigui i jo sempre faig l'exemple quan jo vaig ser responsable dels Jocs de Barcelona, dels Paralímpics, la Vila Olímpica va ser la Paralímpica, i és un acudit que faig sempre de dir vostè on viu jo a la Vila Olímpica a primera línia? Diu, no, vostè viu a la Vila Paralímpica. I jo diu, no, no avui en dia, eh? no, no, no, jo vi que a la Vila Olímpica. Dic, que no, que no, que viu a la Vila Paralímpica. I en torna a dir, no, no, jo dic a la Vila Olímpica, a Port, Platja, tal, Barcelona, un escàndol. Dic, sí, però és la Paralímpica durant els Jocs. Ah, és que no se nota, però hi és. Dic, sí, hi gusta <ríe> Això és el que vull. I per això tinc la sort, i deixa'm explicar d'això als sponsors perquè és un tema que m'interessa. Quan tu dones un producte innovador i és un producte que la societat ja ja necessita, per ara tothom té els papars grans, veritat? I tothom sap, per exemple, la pregunta que sempre també faig és jo vull anar de visita a casa teva. I si no puc anar jo sol en cadira de rodes, perquè jo vaig en cadira de rodes, eh? uh, i sóc arquitecte, però vaig en cadira de rodes, doncs pues, uh, és que no et faràs gran, o que et faràs gran i tindràs problemes. I suposant que em diguis que sí, perquè segurament, perquè vius en una casa nova, perquè ara les cases noves sí es pot anar, et diré que també vull anar al bany. I en pues, a l'escalada de poca i em diràs no ho sé. I a l'escalada que és una visita curta, molt curta. Curta estada. A veure, digue'm, Rovira Veleta, digue'm mm. un altre cop això virtual o online presencial. <laughs> A veure, aquesta, la Universitat Internacional de Catalunya i la SAR, gràcies a la plataforma web i a la plataforma Moodle, que són les plataformes d'internets virtuals, permeten que vostè, eh, si es matricula en aquest postgrau, podrà fer les classes des de la seva casa seva, estigui en el país que vulgui, o estigui de viatge, amb l'ordinador. Evidentment, té que tindre pues, l'àudio i té que tindre internet d'alta velocitat i un micròfon, no?, però amb l'ordinador ens veurà, vostè parlarà amb els seus companys eh, que estan en països diferents, fem una cosa molt divertida, quan acaba el curs ens reunim, els que podem, i de cop i volta ah, eres tu, jo pensava que eres més alt o més bajo, uh -huh. perquè clar, solament et veus per l'ordinador, no? Dic jo, Rovira Veleta, que això és accessibilitat. Sí, clar, clar, clar, clar. Arribes a tot arreu i el que passa és que, clar, les classes, si tu estàs matriculat i no pots anar, les pots gravar i les pots veure tu o el que vulguis que vegi amb tu la classe, no? Però, clar, no és un curs eh, barat, però insisteixo que tenim esponsors, i si permeteu, ho vull comentar. Que tenim... 30 segons. Sí, Fundació Sales és la que ens ha recolzat de sempre aquest postgrau, i l'assignatura és una immobiliària. Immobilià Sales. Per què? Perquè volen fer Atento al, al titular. Habitatges per tota la vida. Mm? Tenim eh, Punto Dis. Punto Dis és una empresa que fa eh, tot el tema de braille, tot el tema de maquetes tàctils, tot el tema de... I Punto Dis és una empresa que està treballant força amb temes de targetes, en Punto Dis. Tenim una empresa que es diu Valida, que és una empresa de plataformes elevadores, molte escales, gent que està col·locant elevadors en centres de rehabilitació. I tenim a Fundació ADECO, que és una empresa de recursos humans molt important, que se'ls dedica a integrar a persones amb discapacitat i a tothom. I nosaltres tenim una última pregunta, és aquesta. Sí, que bueno, ve reflexada una mica amb els espònsors, no? perquè... Això vol dir que té moltes sortides professionals, d'aquest postgrau. Evident. Quines ser, serien? A veure, miri, si vostè és un, d'una empresa, vostè que té que tindre, com bé sap, més de 50 persones, té que tindre el 2% de persones amb discapacitat. Les persones de recursos humans, aquest tema, li es pot interessar i els temes de responsabilitat social corporativa per fer que l'empresa sigui l'empresa, no una empresa, la empresa, i això ven, d'acord? ¿vale? A nivell d'habitatge, a nivell d'interiorisme, a nivell de tracte de persones amb discapacitat, a nivell de platges, turisme, a nivell de transport, a nivell de social, tot tot ha de ser accessible. I l'avantatge és que si vostè té un local comercial, per exemple, accessible i a l'altre del costat no, i els preus són els mateixos, vostè anirà el més còmode, perquè l'accessibilitat és comoditat i seguretat. Enrique Rivera Veleta, arquitecta i director del postgrau en accessibilitat i disseny per a tots de la Universitat Internacional de Catalunya. Gràcies per haver estat al programa amb nosaltres i per explicar-nos aquesta formació i el futur de l'arquitectura, que serà per tota la vida. Per tota la vida és l'arquitectura, per tota la però, però que la puguis fer servir tota la vida. Mm. Un gràcies, futur Anna. per tota la vida, eh? déu li Vinga, nosaltres continuem. Ara ens quedem amb les escriptores de Catalunya sense barreres, Mercè Giu i Carme Rex, i després ens anem d'ortopèdia amb via libre. El calidoscopi de Mercè Amor, Ha l'historiador i escriptor anglès Tom Sharp a Llafranc, al seu poble des de feia 20 anys. L'Ovella Negra va ser el primer llibre de l'autor que vaig llegir i realment em va seduir el seu humor negre, cru, directe contra els convencionalismes i la hipocresia perquè no és casual que avui us parli d'ell, no com a narrador excepcional, que ho era, sinó com a escriptor de la diferència. Va treballar a Sud-Àfrica i denunciar l'Apartheid, va ser empresonat i expulsat del país gran defensor de la sanitat pública catalana, li agradava passejar, parlar amb la gent normal, és a dir, segons deia, no amb escriptors i encara menys amb periodistes. L'humor punyent i descarat era la seva eina, amb què es va guanyar la vida i, sobretot, la fidelitat dels lectors. L'humor és universal, deia l'autor, encara que cada poble rigui a la seva manera. I, sens dubte, ens deixa un gran llegat, els personatges imperfectes, la seva denúncia de les injustícies socials i les desigualtats. Sovint, llegint short, acabem amb llàgrimes als ulls, de riure. As free, free as Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Brots endormiscats a dins el bressol, ple d'aquest caliu que els dóna la terra. No es càlid el temps, els manca la força més els entrebancs d'un clima enfosquit no els barrarà el procés. L'impulsa a la vida els fa penetrar pels jorns forts i dèbils i vèncer els punyents obstacles esquius. A dins el recer del gelat hivern m'escalfo el caliu de tantes mirades que acullo amb amor. M'adono que tots som com uns granets, uns grans de, bo, de bon blat que germine mores, per poder s'espiga, per poder ser el pa. No, Catalunya sense barreres Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández I continuem compartint la tarda d'aquest divendres 14 de juny amb tu que ens escoltes Nacho, a veure, alguna vegada has anat a una ortopèdia a comprar algun producte? No, mai, mai, mai a Com és això? <laughs> Què vols dir? Mai, que no, no en trobaries cap cosa que tant hi és bé? No ho sé, no ho sé Tindria que informar-me, però potser sí, no sé. Què penses que t'ha de passar per anar a una ortopèdia? Doncs eh, la veritat és que pot ser moltes coses, no? De naixement pots tindre algun, algun defecte físic que, que t'obliga apropa, a apropar-te a una ortopèdia, tindre un accident o tindre una enfermedad degenerativa, no sé. Fèlix, tu què en penses de tot això? Jo he anat amb una crossa un parell de mesos. Jo du... suposo que una crossa les vénen a les ortopèdies, no? Una crossa. Carai, sort que tenia aquí l'Àngels López, que és delegada territorial de Via Libre a Catalunya, que ha vingut acompanyada, ella va armada, de Ricardo Roca, que és cap de l'àrea de productes de suport i ortopèdia de Via Libre. Què tal? Bona tarda a tots dos. Hola, bona tarda. bona tarda. Benvinguts a Catalunya sense barreres. Una ortopèdia és molt més que un lloc per anar quan tinguem 80 anys o un accident, no? Sí. I tant, i tant. no sigui, en principi, tal com deia el Nacho i el Fèlix, molta gent relaciona l'ortopèdia en quan tens un accident, que vas amb unes crosses o una cadira de rodes i tal. I, I, evidentment, una ortopèdia serveix per això, però també serveix per moltes més coses. No cal ser una persona amb una discapacitat, sinó qualsevol persona, en un moment determinat de la seva vida, pot necessitar un producte dels que es venen dins de l'ortopèdia. I haguem detectat aquesta necessitat, és a dir, aquest desconeixement per part de, dels usuaris, no?, Pues, hem pensat que avui podia ser un bon dia per, per parlar de quins productes podem trobar en una ortopèdia, perquè veieu que tots podeu trobar alguna cosa en un determinat que us serveix. Perquè via llibre, cada eh, segon divendres de mes, ens presenta la seva eh, experiència en el terreny de l'accessibilitat universal a tot arreu. Avui centrada a l'ortopèdia. Què hi trobem en aquest establiment, Ricardo, que és mm. com casa teva? Tu vius allà, pràcticament, sí. eh? Pues aquí realmente puedes encontrar desde cualquier producto eh, que te sirva para facilitarte en la vida diaria. Desde, como bien decía antes el señor, el arquitecto, ¿no? ¿Rovira era? ¿Rovira Beleta, Robira. sí? Pues la gente cada vez vive más y cada vez tiene más eh, esperanza de vida. Entonces cada vez necesita poco a poco más ayudas a la vez que, que va eh, teniendo más edad. Con lo cual, a la hora de comer, a la hora del, de la movilidad, a la hora del aseo, todo esto requiere de algunos productos que le facilitan la, la vida. Mm -hmm. Podríamos hablar, incluso, de grupos o familias de productos. Sí. sí. ¿Quiénes serían estas familias? Pues tendríamos una familia pues podría ser la de homenaje, para poder comer, la del aseo, para poderse duchar y arreglarse, la de movilidad, desplazamiento, andadores, muletas, sillas... Hay, realmente hay mucha varietat. A ver, a ti como se te da Això d'obrir ampolles, <coughs> per exemple D'obrir ampolles? Sí um, L'altre dia bé. vas obrir una dama amb meu I escolta'm, fins i tot el cambrer ens va ajudar oh, O sigui sí que no sé què pues sí mira, això hi, ha, de... hi ha un producte perfecte per obrir les ampolles Que et salva d'això Jo em va fer veure que, que era important saber Quins productes hi havien Quan a casa meva volia esmorzar I no vaig poder obrir el pot de la marmelada I vas dir, ah, pues jo no em quedo sense esmorzar Llavors vaig buscar la solució, la vaig trobar casera, però després vaig anar a la botiga i vaig veure que hi havia coses específiques per obrir pots. Dic, ostres, doncs pues ho desconeixia totalment. Uh -huh. A veure, explica'ns, Ricardo, algun artefacte d'aquests del qual tu estàs enamorat especialment perquè ningú s'ho imagina que existeix. Doncs, pues com bé deia Àngels, eh, per abrir un tarro, moltes vegades el tarro se te resiste por la pressió per el vacío que te deixa que no ha manera de abrirlo, pues simplemente con... Un simple protector, que es como un antideslizante, se acopla lo que es la, la tapa y con un simple gesto ya directamente no resbala la mano. Ya directamente lo que estás haciendo es una, ejerciendo una presión que te permite abrir uh -huh. tranquilamente el bloque. Més cosas. Pues podemos, mmm, personas que no pueden, eh, por la, las artris, artrosis que puedan llegar a tener las manos o la o el Parkinson, o cualquier cosa que, que no pueda coger o, o re, eh, utilizar las manos una prensión sí. muy fina, pues entonces podemos, por ejemplo, poner un pasabotones que nos permita ponernos la camisa tranquilamente sin necesidad de pedirle a alguien que me abroche la, la camisa. Uh -huh, uh -huh. Eso también sería... Un pasabotones, caray, no voy a sentir mai eso. Un aplicador de crema... <coughs> Lo típico que, se que sempre necessites algú que posi la crema a l'esquena amb el punt aquel crític, que no arribes, posi en uns aplicadors que fiques la crema dintre de l'aplicador i te la pots posar. A veure, això és un aparell que en principi serveix per tothom. No cal que siguis una persona amb discapacitat, no cal que siguis una persona gran, sí. sinó que qualsevol dels que estem aquí en aquesta taula podríem utilitzar-lo. I es posin crema, clar. Bueno, jo crec que el gruix... Però amb algun moment determinat de la teva vida posaràs una crema, Espero, un antiinflamatori, és. alguna alguna cosa. Home, hidratant també, eh? Hidratant, per, salut. per això. Però jo crec que el gruix del client d'una ortopèdia és llenar amb una necessitat especial, no? Sí, això és el que, Llavors... sí però és el que volem desmentir o sigui, una mica, però, ampliar el col·lectiu. Sí, jo el, el que dic, els metges eh, són conscients de tota aquesta gamma de productes que poden facilitar la la vida donc, a una persona gran una persona de discapacidad No, normalmente normalmente conocen exactamente lo que quieren para solucionar esa ese, ese, en ese momento esa patología que pueda tener el paciente pero la gran diversidad de productos que hay que te favorecen y te facilitan la, y te dan una mejora de calidad de vida mm. eh, constantemente están saliendo nuevos, con lo cual es complicado que, eh, que el colectivo de médicos estén al corriente. Los hay y gente que lo sabe, pero no es una tónica, eh, no es lo normal. O sea sí, que claro. aconsejáis sí. que se acerquen a una ortopedia, ¿no? Sí, nosaltres el que fem és... Ah, una... Tenen una ortopèdia, eh? és una cadena, vaja. Són sí. via llibre, són molt potentes. Además... Però el que intentem també és que, que els usuaris, bàsicament, a part dels metges i els professionals, o sigui el que són els treballadors familiars, els assistents socials, tota aquella persona que tingui un contacte amb gent, doncs conegui aquests productes. Per això fem unes xerrades que organitzem allà la botiga. Mira, que t'enviaré, Nacho, perquè sí. facis un petit ah, reportatge, sí, perquè així te situaràs sobre el terreny. T'en reals i què Són gratuïtes i llavors, bueno, reservem grups, no? I llavors fem una sessió i expliquem els productes que poden trobar. I la veritat és que la gent queda molt sorpresa de tot el que pot trobar en una ortopèdia. Eh, aquestes sessions, Àngels, teniu alguna aviat programada? N Acabem de fer tres ara en aquest mes i ja de, de cara al setembre en programarem més. De cara al setembre? Sí, ah, però no es, es poden anunciar. Sí. Molt bé, perfecte. Sí. Llavors, eh, Ricardo, tots sí. aquests productes que has citat i altres que hi ha innumerables, <coughs> vols dir no els podem trobar en un basar o en un supermercat? Sí, i eh, inclús en internet los puedes encontrar. Però ese és es el problema, eso és es lo que nosotros queremos eh, intentar evitar Porque eh, la diferencia que hay entre un bazar, en un supermercado o en in Internet es que no tienes... Es un producto que pasa por la caja registradora y ya está. Eh, pero en la ortopedia te enseñamos a colocarlo, a adaptarlo, a posicionarte bien correctamente. Y además, si, hay, si precisa de una pequeña adaptación, se hace. Con lo cual, en frente a Internet, tú lo compras, te llega a casa y si lo tienes que adaptar y no sabes adaptarlo, pues claro. se te queda en un armari. Clara, clara, clara, clara. Ja ja l'entenc. Home, a més a més suposo que el personal de l'ortopèdia acaba convertint-se en, en persones importants a la teva vida perquè és allà que t'ensenyaran te a solucionar aquests handicaps del dia a dia, que tant et dificulten la qualitat de vida. Per supos, i també eh aquesta és es la diferència que pode haver entre un bazar i un supermercat, és claro. es que tenem un personal qualificat que te ensenya correctament a utilitzar-lo que muchas veces que ese producto, a lo mejor, si no lo sabes utilizar, te está mm, perjudicando más que ayudándote. Para una banda, tendríamos los clientes asiduos de Ortopedia y por otra, los potenciales, que son aquí todos. Pues sí, la verdad es que pueden ser todos. Eh, aunque estamos, como bien decíamos antes, Eh, la esperanza de vida está subiendo muchísimo entonces realmente el uno de los mayores potenciales de, de, de personas que potenciales pueden ser el, la la gama en la zona geriátrica, ¿no? Sí. El, las personas eh, de elevada edad. Y ahí realmente tenemos un, un buen tema para, para empezar a, a trabajar con ellos. Pero aquí las aquí las familias jugarían un papel muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Porque una persona grande, doncs, de a nos veo anímos a informarse también uh -huh. las familias para claro. que puedan tener más recursos, más tiempos, más uh -huh. capacidad de informarse. Precisamente por eso, porque el sector, aunque sea el sector de geriátrico, eh, ellos muchas veces no se valen por sí mismos, con lo cual uh -huh. el entorno es, también es muy importante que conozca este tipo de, de productos porque es a lo mejor ellos los que pasan por la calle ven ese producto o entran y les enseñamos el producto y van pensando, ah, pues esto le viene bien a mi madre, a mi padre, a mi hermana Entonces, a partir de ahí es donde realmente el boca a boca se va viendo que vas entre... va, va funcionando Ricardo, yo tengo dos problemas <coughs> quotidianos Todas las sabates me hacen mal <laughs> Valguin 50 o 300 euros, es igual, siempre <coughs> me hacen mal Y después, al sofá, a casa, a los coxines, los trobo súper incómodos todos ¿Yo encontraría, a dos productos, alguna cosa que me ayudara a la teva ortopèdia. Sí, los zapatos, desde luego, seguro Porque ahí hay zapatos que pueden ser para para pies diabéticos o con palas elásticas Que te permiten pues que no te aprieten que no te rocen que llevan un, un refuerzo eh, o un forro interior que evita las rozaduras de las de las costuras de los zapatos de normal uh -huh. y luego pues eh, un sofá pues hay sofás especializadas especiales que te permiten incorporarte sentarte reclinarte que es, que van eh, con unas densidades diferentes eh, de cojines que entonces te permiten eh, estar más cómodo o no y cushion per l'esquena. Sí, y sí. respaldos, y sedestación, todo esto es importantísimo en la ortopedia. Sí, sí. No em que tú no tens necessitats d'aquesta Bueno, jo canviaria sí, la tota cal. la casa. Eh? Escolta, pues, sí, i aquesta cadira que fa servir per l'ordinador, Nacho, per l'amor de Déu. Aquesta cadira aquesta la vaig trobar jo en el ah, sí. <ríe> Serà eso. <ríe> Molt bé, doncs. Sí, digues. Sí, una de las cosas, ara que decías de, de ordenador, una de les cosas también importantes que hacemos en la ortopedia és el... Preparar el, el entorno al, al ordenador, el acceso al ordenador. También hacemos eh, eh, observamos qué necesidades tienes para ese acceso al ordenador y damos una correcta sedestación en una silla para que tú no tengas luego, a posteriori, un problema de espalda, de, de hombros, de, de, de visión. Eh, porque no estás bien adaptado a tu puesto de trabajo ¿Cómo has dicho? ¿Sedestación? Sí, la sedestación Qué maravilla, qué profesional Vamos, si me dices que Ricardo Roca no te has seducido con esta palabra Sedestación, bueno. en mi vida la había escuchado Mira si se puede hacer cosas en la ortopedia, eh, por la amor de Dios. Pues Ricardo Roca y Ángel Zópez Muchas gracias por estar con nosotros Companys de Via Libre, que nos enseñe Diversas caras de la accesibilidad Que nos pueden facilitar muy y muy la vida Tornemos al juliol, ¿no? Sí, ja, ja per sí. tancar temporada. Sí, sí. A l'agost tenim vacances. Molt, Però en molt juliol ben. aquí estarem, d'acord? D'acord. Vinga, moltes gràcies. Nosaltres ara tot seguit anunciem diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben en la veu de Dolors García des de FCC Inserta. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. A FCC Inserta aquesta setmana estem seleccionant un conductor de furgoneta amb vehicle a càrre de l'empresa per realitzar rutes de Barcelona a Sevilla. Haurà de realitzar la meitat del trajecte i intercabir la furgoneta amb un altre conductor. Es tracta d'una conducció nocturna de quatre dies a la setmana. Arrequeris experiència en tasques de conducció de mercaderies. Suferis incorporació immediata i contrasta indefinida. També per una entitat del sector socioeducatiu busquem perfils d'educació social per cobrir vacants a casals d'infants. Es tracta d'un recurs assistencial que està obert 24 hores online, per la qual cosa han de tenir disponibilitat horària en tots rotatius, de matí, tarda i nit, així com cas de setmana. S’ofereix contracte de substitució d'aproximadament 7 mesos. És per treballar a diferents centres ubicats a la comarca de la Selva, Hospitalet, Sabadell, Santa Coloma de Farners, Planes i Girona. I ja per finalitzar, estem buscant per l'aeroport del Prat a de Barcelona perfils d'auxiliares de serveis amb un nivell mitjà d'anglès per fer tasques de control d'accessos. Es valorarà experiència en tasques de recepció, en atenció telefònica i en llocs de treball orientats al client. S’ofereix jornada completa, entorns rotatius i contracte mínim d'un any.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 Gràcies a tu, eh, Dolors. Bon cap de setmana. www.portalento.es per eh, més informació sobre ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat. 3 www.portalento.es Nosaltres ara fem una petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia i salut mental.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 estem dins del temps de Tartula, un espai que aquesta setmana compartim amb el Fèlix Rosé i Hernán San Pietro, Mònica Civil i Nacho, què tal esteu, companys? Com va el cap? Molt bé. Yes. El, el cap de l'Hernán i de la Mònica, perquè els, aquests dos ja han parlat i veig que estan bastant, bastant bé avui, eh? Bueno. Vosaltres què tal? Bé, molt, bé doncs, també. Sí. Molt content de tornar-hi. Sí, i a l'estiu, què tal? Les calors, les medicacions, eh, tot això us afecta, no us afecta? Uh, jo pateixo bastant l'estiu, ara menys que abans que prenia altra medicació amb la que m'havia engrèixat 23 quilos i passava els estius patint bastant. Ja. Bueno, jo crec que ho porto força bé. Sí? Sí. No hi ha massa canvis. No. Per aquí? Ara que s'acaba a primavera content. Ah. perquè estava d'aquí avui plo, ara plou i després fa sol i el meu cap que pujava i baixava Sí, t'ha alterat la primavera? Una mica m'altera, sí Jo opino com el Fèlix, igual Estava una mica farda, un dia calor, un dia fred, pluja i ara amb la calor bueno, doncs mira, pots passejar pots fer moltes coses mm -hmm. Doncs jo m'apunto amb l'Ernant, eh? Jo ja estic cansada què bé quan no fa calor, Hernán. Jo prefereixo les mitges d'estació. La calor que us pujarà quan us pregunti si uns s'han rebutjat alguna vegada per ser voluntaris per tenir una malaltia mental. Què? Jo t'he contestat. Sí, tu ja m'ho has dit. Tens el trauma de fa 18 anys en creu roja. I amb càritas. Uh -huh. Dues institucions que et van dir que no eres apte per fer voluntariat per tenir una malaltia mental. Va ser així de pocs o no? No, no. No, no. No, la seva associació No, m'acceptaven. Ja. no. em van dir que No, era No, Però, No, no. Que no, ja. uh -huh. no. Que no, Però, vaja, tu et ja. no. Que que no, que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Doncs la veritat és que des que jo he rebut el meu diagnòstic, tots els meus voluntariats han estat en associacions que treballen en l'àrea de salut mental, així que ningú m'ha fet fora. No, més més, tan contents de que hi siguis, no? Jo, curiosament, doncs, vaig ser voluntària de la Creu Roja fa més de 10 anys, no recordo exactament els anys, i... Jo en aquell moment no vaig dir res, tampoc em van preguntar res amb el qual no vaig tenir cap problema, però pel que veig si hagués, si s'hagués donat el cas que m'haguésin preguntat i jo hagués dit probablement m'haguéssin rebutjat perquè no és la primera vegada que, que sento ho eh, sents. que, que ho sent uh -huh. sí. tu no et vas identificar no, però no per cap raó, tampoc perquè avu dir en aquell moment ja havia tingutü eh, pues, diagnòstics i. Però jo en aquell moment el sentia també estava tan contenta de fer voluntariat, vull dir, és que no, no em vaig identificar mmm, jo mateixa, però no per amagar-ho. No era necessari per no. tu, no era vinculant, clar que no. Uh -huh. I jo, per jo encara no tinc experiència, prou experiència perquè només m'he presentat en un lloc per fer voluntariat i era a través de la meva associació d'activament i clar, era ampliment conscients de que tenia un trastorn mental. Llavors no vaig tindre cap problema. El que sí que, bueno, m'han comentat molts companys, doncs, que si creu roja, que si cara doncs, que hi han algunes uh, unes, uh, doncs, organitzacions, doncs, que no, no t'accepten. No sé si això va passar ara, perquè, clar, jo... Clar, te també te ho anava a dir. T'he sigut fa molts anys. Molts anys, no? aquí la consciència social que he molt. Vas trobar, a més, la gent gran ja fa set anys, i, i, i amb missió internacional tampoc han va posar problemes, i clar, han passat molts anys, no sé ara exactament quina és la seva política. Mm -hmm. Actualment, quina tasca de voluntariat feu i on? Doncs, gairebé jo hauria de saltar també a un altre tema que, que, que té a veure amb, amb aquest prejudici de que les mestres de casa no treballen, yeah. no? perquè ho fan a casa seva. Yeah. Doncs a mi em passa sovint que com jo li dedico 20 o 30 hores setmanals Uh, activament, que és l'associació de la que sóc membre i soci fundador, hi ha molta gent que considera que això no és voluntariat, mm. perquè és a casa teva. Yeah. No, no sé, a mi em desconcerta una mica aquesta proposta, perquè eh, tots els que pertanyem a l'associació treballem de gratis i li dediquem uns quants, moltes hores. Ja, yeah. però tu tens... Penses que això és voluntariat? Jo ho sento així. Per a tu mi, a, a voluntariat. Sí, uh -huh. a mi m'omple fer-ho i sé que ho faig de manera voluntària. Vull dir, de fet paga una quota per poder treballar. És al revés. Si això no és voluntariat, no sé com caldria definir-ho. Jo no, sa no sabria què dir, eh? no sé. Hernán, perquè si a has de pagar la teva quota i dediques 30 hores a les animes, doncs, més que voluntariat és això. Per qui? Jo em trobo amb la mateixa situació. Actualment, el voluntariat que faig és a, a, a la nostra associació activament, amb la qual doncs pues estaria aquí la... El pensar si realment això és voluntariat o no és voluntariat, jo crec que sí que ho és. Ja. Per, per qui? Vaja, jo soc voluntari d'amics de gent grans, he eh... estat voluntari de moltes coses ja fas alguna feina per activament que vaja, no és que faci gran cosa, però vaja... Va moltíssima. És el nostre mediàtic. I, I trobes diferència entre les dues eh, formes de fer voluntariat fora de l'associació i dins? Doncs no gaire. Jo m'ho prenc com una feina, com una feina tant, tant una cosa com l'altra. Jo si dic que he d'estar tal dia, tal hora, tal lloc, tant ho ve de fer per activament com per, com per amics de la gent gran. Ja, mhm. Uh -huh jo, bueno d'activament no parlaré perquè participo molt poc, molt poc no sóc com l'Ernant, ni la Mònica, ni el Fèlix però sí que faig un voluntariat que es diu Tu Pots, que és un acompanyament per nens amb dificultats a l'hora d'estudiar i doncs, bueno, em dedico a, a, doncs, a intentar ajudar-los a planificar-se els, els estudis ajudar-los a fer els deures a mirar de de fer que facin activitats eh, on es mm, recuperin una mica els hàbits, bé, bueno, tot això. I la veritat, sí. jo tinc una bona experiència. Ara, m'ha sigut mm. molt dur en algun moment, perquè, clar, els nens en aquesta situació doncs, són difícils i jo no estic 100%, i llavors, doncs, de vegades diferenciar entre el que el nen està provocant, i el que et provoques tu mateix és una mica difícil de vegades. Us costa fer voluntariat la tasca en si? Bé, bueno, a vegades sí. La tasca en si no sé què dir-te. Jo la tasca que faig en amics de lligran és molt, molt fàcil de fer. Ja ja vas, ja vas demanar coses més o menys senzilles. Per exemple, coses quines? Des d'aconseguir receptes per un avi o aconseguir-li medicaments a la farmàcia o acompanyar-lo al, al dentista, o fer un encàrrec per a l'organització del tipus que sigui, o col·laborar en una festa. Jo faig aquestes coses i són molt senzilles de fer. I dificultats, a, a sí. Ara m'hi I? Dificultats. Dificultat és que a vegades davant, sí? et compromets a fer una cosa i tu aquell dia doncs, no has dormit pràcticament... Ostres, te'n va una mica a la olla. I has de fer el que t'has compromès. I així és... Les... Però bueno, així és com funcionen les coses. Però acabes al dentista, o no? Home, si estic molt malament, he de trucar i dir que no puc anar. Val, però si vas... Saps on vas, vaja. Sí, com sí. com dius, se'm va la olla, mà. No, <ríe> no, no. No, fas no, les no. coses que has de fer. I ben fetes. Si veus que se'm va a la olla molt truco a amics de gran i dic que no... Que busquin una altre company, que no? Altre company. Aquí està, aquí està. A vosaltres us costa fer les feines voluntàries? Doncs, quan un no es troba bé, costa tot. Si un està travessant un episodi de depressió, sortir del llit costa molt. Clar. Vull dir, precisament, els voluntariats tenen aquest aspecte que estava explicant en Fèlix, que si en algun moment determinat no et trobes bé, doncs pots avisar, de que donc, tornaràs quan et trobis millor i no tens el risc de que et facin fora com una feina uh, si, si no et portes un justificat metge i ara mateix fins i tot eh, amb, amb certificats metges et poden fer fora, no?, si no et trobes bé. Doncs això un voluntariat no t'ho no provoca. Tens aquesta tranquil·litat de que tu pots ser responsable uh, i si en algun moment no et trobes en condicions pots avisar. Mhm. Uh -huh. Estic sí, totalment d'acord. També crec que, almenys en el meu cas, eh? o sigui eh, he fet voluntariat doncs, tipus tasques doncs, més administratives i el voluntariat doncs, que hi ha més el contacte més eh, amb la gent, més social. No? Et pots trobar en situacions molt dures, estic eh, -sí parlant ara del que seria el, el contacte aquest més amb la gent, no? i no sabem ben bé com reaccionar. Jo crec que per fer un voluntariat has d'estar molt bé tu mateix perquè... Si no, pues, això, no saber reaccionar que no saber reaccionar et pot eh, anul·lar molt i pot fer que el voluntariat pues, trontolli. Ara, ara són unes formacions de voluntariat que abans no es feien. Quan jo vas ficar en això del voluntariat, eh, et trobaves a una àvia en males condicions físiques i no tenies una formació per saber com actuar. Yeah. Ara, gràcies a l'EDU, Amics de la Gent Gran, per exemple, organitza formacions per tractar amb les persones grans que abans no es feia uh -huh. i clar, ara la situació és dura, perquè clar la situació és dura sí, en, si, sí. en si però no és però a vegades et trobes una mica perdut fa fa 15 o 17 anys et trobes una mica perdut davant de certes situacions i uh -huh. I us sentiu útils fent aquestes tasques? que us, us representa dins del vostre procés de recuperació, de la vostra estabilitat psiquiatra, actua com a voluntaris? Sí, et sents molt útil perquè, clar, <coughs> necessites doncs, un sentit a, a la teva vida i, com tot per desgràcia, en aquesta vida està orientat a una productivitat, no, no sents que, que siguis productiu en res. Llavors, amb un voluntariat eh, doncs et sents productiu per la societat i et un retorn en quant a, a, a, pues, a satisfacció personal, no? Uh -huh. Doncs eh, jo crec que jo, independentment de portar un diagnòstic, no sé si totes les persones, però com a mínim la majoria de les persones que ens hem criat en aquest context cultural necessitem sentir-nos vàlids i útils pel que fem, no només per la retribució material. I, i més ara, que tanta gent es troba a l'atur o amb dificultats d'inserir-se laboralment, necessitem sentir-nos bé amb el que fem de la vida. I doncs, això, un voluntariat, si un troba l'àmbit o l'àrea que... ...que l'omple, li pot fer molt bé. Sí, crec el mateix, que ajuda a sentir-te capaç... ...a ocupar el temps, que a vegades... Pues, ...és un algú que ens preocupa molt, no?, el, el tenir molt de temps... ...i no saber com ocupar-lo, ocupar-lo en alguna que ...en el que et sents útil, et sents bé, capaç... ...tot el que hem comentat fins que ara. Que tingui sentit, que tingui sentit, fer una cosa Exacto. que tingui sentit... ...perquè a vegades al centre de dia et diuen... ...bueno, és un ple teu temps... ...i ves a, al centre cívic a fer un curset de cinema i t'ensenyarà un parell de pel·lícules, i tal. I està molt, sí, és molt interessant, això del, del curset, però has de fer el que tu fas ha de ser del sentit per a tu també. Per a tu també, clar que sí. Doncs moltes gràcies, Mònica, Hernán, Félix i Nacho, per haver-nos acompanyat i explicar-nos les vostres experiències com persones voluntàries que sou. Torneu al juliol, on farem repàs, no? Tornarem De tota la temporada, sí? sí, sí. Molt bé. bé. Vinga, una orçada molt forta, i nosaltres tornarem el divendres, com sempre, a les 8 del vespre. Siguiu persones fèlices i solidàries.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 Radio Astel